Die volkies tjurp en ons wil sing. Yeshua sal die vir ons nog meer vertel. Ja, maaikies, die volkies tjurp te lekker. Kom ons luister, wat kan ons meer leer? Koning Salomo is nou oorlede en sy sien Rehabiam het in sy plek koning geword en ook Jerobeam. En die volk het nou in 2 gesplit, en 10 stamme was onder Jerobeam, en by Rehabiam het net 2 stamme gebly. En Jerobeam, by wie die 10 stamme was, het toe by homself gedink, wat gaan nou gebeur, as die volk nou allemaal teruggaan naar Rehabiam toe? Dan kan ek nie meer die koning wees nie. Ek sal een plan moet maak. En maats, Hy maak toe, 'n baie lelike plan. Jerobeam was baie bang, wanneer die mense nou gaan, om hulle offers te bring, vir vader Javi, in Jerusalem, dan gaan hulle nou terug gaan, naar Rehabiam toe, die ander koning, want, die plek is daar, tussen Rehabiamse mense. En Jerobeam het gedink, dat as die 10 stammen nou met die ander twee stammen praat, wanneer hulle by mekaar kom om te gaan offer, dan sal hulle om los en terug gaan na Rehabian toe. Hy houdt toe raad, en hy maakt toe toebehe gouwe kalvers, en hy bring dit vir Israel vir die 10 stammen, en hy sê vir hulle, julle het nou lang genoeg opgegaan na Jerusalem toe, hier is Israel, jou niewe goede, wat jylle nou moet dien. En hy sê nog boon op vir hulle, dit is nou die goede, wat hulle uit Egypte laat optrekken. Och maats, wat er groot leen. En hy het een kalf opgesit in betel, en die ander een en dan. En dit was 'n baie groot oortreding voor vader Yahweh, want ons mag moes geen ander goede dien nie. Nou aanbid hulle sommer een dooie beeld, en dit van 'n beest, van een kalf. En ja, die volk het sommer geluister en het begin het doen. Jerobeam het ook dat hulle tempels bou en het nieuwe priesters aangestel om hulle daar te dien. Ach, maats, maak dit julle nie ook hard seer, as ons mens het begin om afgoede te dien nie. Hulle maak nou kalvers en begin een kalf aanbid. Hoe dom kan het wees? Ei, toch. Maar toe, kom daar een man van vader Javie in Bethel aan, terwyl hierdie koning Jerobeam op die altaar staan, waar hulle nou offer vir hierdie dooie beelde. Nou, as iemand van vader Javie afkom dier vaderse woord, dan kom hy iets sê, wat vader sê. En hierdie profeet staan daar en hy sê, Altaar, altaar, so spreek Javie. Kyk, Een sienkie sal gebore word vir die huis van David met die naam van Joshua en hy sal op hierdie selfde altaars waarop die priesters nou offer, sal hy die priesters offer en hylle bene sal hierop gebrand word. Dit net omdat hylle begin afgoede die net. En verder sê die profeet, kyk, dit sal een teken wees, as die altaar uit mekaar skeer, en die as wat daarop is, afgegooi word, en toe koning Jerobeam hoor wat die man sê, steek hy sy hand uit, en hy sê, Gryp om! Maar wat gebeur toe? Die hand wat hy toe nou so uitsteek, om vader Javie sy man te gryp, die verdroog so my heel mal, en hy kon nie sy hand teruggetrek kry nie. En die altaar word toe uit mekaar geskeer, en die as wat bo op die altaar is, is afgegooi, Net soos die profeet gesê het, dat Jawe sê hy gaan dit doen. So, dit was nou een wonderteken. En koning Jerobeam smeek om en hy sê, ach, asseblief toch, Vra toch net vir vader Javie, om asseblief vir my die gebruik van my hand terug te gee, kan ek asseblief my hand terugkry, want ek kan nie so leef nie, ek kan nie so werk nie. En toe bid hierdie man van vader Javie en hy vraag vir Jawe of Javie dit vir hom sal recht maak. En hy vraag mooi om barmhartigheid. En toe het Yahweh dit weer vir hom rechtgemaak. Hy kon weer sy hand gebruik. En toe die koningse hand nou weer recht is, hy vir die profeet van vader Yahweh, Kom saam met my huis toe, dat ek vir jou ietsie kan gee om te eet, en ek wil graag vir jou een geskenk gee. Maar die man van vader Yahweh sê toe vir hom, Al gee hy my die helfte van u huis, ek kan nie, met u saamgaan nie, en ek kan geen brood eet of waterdrink in hierdie plek nie. Want so het vader Javi my gesê, ek mag dit nie doen nie, ek mag geen brood eet of waterdrink nie, en ek mag nie teruggaan met die pad waarmee ek gekom het nie. En hierdie profeet het toe ook teruggegaan, maar nie met die pad waarmee hy gekom het nie, hy het 'n heel ander pad teruggegaan van waar hy vandaan gekom het. Want hierdie profeet het van Juda afgekom, en hy was nie van die omgewing van Bethel self nie. En hierdie profeet het nou voorspel, dat daar een sienkies gebore sal word, met die naam van Joshua, wat dan al hierdie afgoede gaan vernietig, en die mense wat, ver, wat daarmee te doen gehad het, die priesters, sal hy dan doodmaak, en hylle sal verbrand word op hierdie altare. Sien maats, hier leer ons nou weer die ou ouwe lees, leie by vader Jawee sy wette, dit wat hy vir ons gesê het om te doen, hy het gesê ons moet ons naast is, lief is soos ons self, en vir vader Jawee boe alles, want as ons vir hom lief is, dan sal ons ons luister na wat hy sê ons moet doen, dan sal ons nie ons naaste seer maak nie, wat ek nou al soveel keer vir julle vertel het. Nee, so julle weet dit daarom nou al. En kyk wat het hulle nou gedoen, hulle het nou afgode begin dien, en daar het vader klaar weer besluit, hy gaan om straf. En nou gaan hy die vreselike ding met hom gebeur, en amal wat saam met hom daarin was. Dit maak enige mense hart, sommer seer as jy weet, Iemand gaan nou sla kry, hy gaan nou seer kry, omdat hy nie wou luister nie, en omdat hy verkeerde goed gedoen het wat hy geweet het is verkeerd. Ai maats. Nou goed maats, ons praat dan volgende keer weer verder. Tot ziens en onthou dat het baie lief is vir jou.